В обід їла перці. То були таки не помідори. Це розкрила тужлива відрижка. Перці не травляться. Мачі не плачуть. «И ремембер зі тайм ваюзет тубі рогетер», каже колишній коханець і виходить, зачиняючи двері. А потім замить додає. «Слім». «Двері закриті». Євка витирає сумну посмішку з брів і вагається, чи дивитися в словнику ще якесь значення слова «слім». Ні, не дивитися, бо яка їй різниця? Неділя. У студії грає стінг, переспіваний тим самим колишнім коханцем. Суцільний блюз. Тобто сум і нуль на фінансовому балансі. Дан'єв не приїхав, укотре... Цього разу все було якось дуже очікувано, і Євка навіть так хотіла. Вона залишала записки привиду, вона купляла для нього круасани, щоб потім роздавати їх, наче за прости біг. Так, це добре, що коханий не приїхав, бо Євка була вагітна, не від коханого, тому їй здавалося краще не бачити Даня до того, як... А в день аборту якраз мав приїхати... Коханець із Берліну. Яка гидка маячня? Маячня, думала Євка. Її дуже часто нудило, усе боліло, і не хотілось прокидатися і рухатись. Істота, що вчепилась до неї зсередини, інакше, як чужим, Євка її не називала, а випивала із неї життя. Ввесь час їй хотілося плакати і ховатись. Жодна робота не йшла. Люди і без того осоружні тепер завдавали буквально фізичних страждань. Однак це не заважало їдкій природній євчиній іронії робити дірки в чим завгодно. Їде дівка на узі, хлебче воду і свистить. Це вона собі мугикала в метро ще до того як. «Знаття. Це і справді страшно? Страшно, коли маєш позитивний віл-результат і знаєш це. Страшно, коли знаєш, хто ти. Страшно, коли знаєш, хто в тобі». Операція була доволі складною через специфіку розміщення органів. «Я би на вашому місці народжував», – сумно сказав лікар. Бо потім хто зна, чи вийде завагітніти. А чого ви не хочете, бо ще вчитесь? Євка промовчила. Добре, коли люди самі собі відповідають. А вона зовсім не вагалась, робити чи не робити. От вона – радість аборту. Час від часу вона починала іронізувати і раділа, що знов стає сама собою. «Принаймні, це досвід», – сказав друг психоаналітик. На досвід довелося чекати понад тиждень. Євка нервувала, що будуть ускладнення і не буде грошей. «Ну ж, не від мастурбації я завагітніла. Чом би йому не заплатити половину?» – уламувала вона кострубату гордість. Зрештою, всі гонорари затримували, і вибору не лишалося. Але все ж комедію. Та що ти? Як я можу взяти в тебе гроші? Розіграти вдалося. Все вийшло з точністю до гривні. З точністю до відображення пачки банкнот у дзеркалі, на яке її поклали. З точністю до двох телефонних дзвінків. Перший. Я їду в Одесу писати про фестиваль. Подзвоню тобі, коли все у тебе пройде. І друге. Ну що, як ти? Дуже жалібно. Я дуже радий, що почув тебе. Другий і останній в їхньому житті дзвінок відбувся десь о другій тридцять ночі того дня, коли вже все. І так пізніше Євка називатиме ту п'ятницю найщасливішим днем за останні кілька місяців. «Які у вас гарні блакитні очі!» Це було перше, що вона сказала сусідці по палаті, відійшовши від анестезії. Та жінка мала дві гечисто-скандинавські пшеничні коси,